а незабудоване місце, де сходиться кілька вулиць, байдуже селі чи в місті зветься Майдан. На Майдані, коли церкви, революція йде, течина. Майдан на хвилину ожив, залюднився Коцюбинський. То яка є потреба відступатись від традиції української класики і живого народного мовлення? Чому не писати, як вони вимагають «Майдан Перемоги», «Майдан Міцкевича». «Повинна», «Визнання провини», «Признання довини», «Каяття». Він довго ховався, але чи страх переміг, чи заговорила совість, прийшов таки з повинною до міліції. Читаємо в репортерській замітці, і напружуємо думку, щоб точно зрозуміти фразу. Чи то якийсь правопорушник прийшов до міліції з якоюсь жінкою, у чомусь зобов'язаною, чи то він прийшов признатись до своєї вини, визнати свою провину або помилку, покаятися в тому, що на кою. Адже слово «повинна» вживається в українській мові передусім як прикметник жіночого роду, а не іменник. «Весною на економії пан роздав на кожну хату по двадцять качиних яєць, а восени кожна молодиця повинна була принести на економію двадцять качок». Нечой Левицький. «А коли ж ти, дівко, горда, ти повинна жарти знати. Як парубок зачіпає, то повинна жартувати матеріали і дослідження Чубинського». Проте в художній літературі траплялося це слово із функцією іменника, як відповідник до російського «повінноя». Здавалося, повинну великі провинності принесли вони з собою, пана Смирний. Цей іменник заходив до літературного вжитку не з народної мови, а з російського офіційно-канцелярського лексикону, як, приміром, слово «бумага» замість «папір». На щуку хтось бумагу в суд подав, глібов, щоб надати тексту офіційно канцелярського колориту. Навряд чи є потреба в сучасній діловій художній мові користуватись цими канцеляризмами, коли є в народній мові давні відповідні слова визнання провини чи помилки, признання до вини, каяття? Російський вислів. Приністі повинною, краще перекладати українською мовою, признатись у провині, покаятися, повинитися. Через те в репортерській фразі, наведеній на початку, точніше і краще було б висловитись так Прийшов таки повинитись до міліції або прийшов таки до міліції признатись у провині. «Подих», «Дух», «Віддих», «Дихання». Вершник перевів подих, кинув оком на юрбу. Йому навіть подих перехопило. Скільки тут хліба! Читаємо в творах сучасних українських письменників і мимоволі згадуємо статтю Рильського «Словники питання культури мови». надруковану в радянській Україні – 3 і 4 квітня 1963 року, де тонкий знавець української мови звертає, між іншим, увагу на недоречність у таких фразах слово «подих». Адже це слово означає не дихання, а подув. Клени обсипаються від найменшого подиху вітерця, Донченко, або вказує на нові впливи. Одих нової епохи дійшов і до цього великого міста – вітчизна. Російські відповідники – дуновєнє, вєєнє. Навпаки, там, де йдеться про дихання, українська класика вдавалась до слів «дух». Вона аж зблідла, «дух забився». Нечой Левицький. «Молодиця не переведе духу, верещить».